Шкода, що він так мало того розуміє, там мусить бути щось дуже цікаве в тій святій книзі, коли її так скрізь і в церкві, і вдома читають. І як Володько навчиться сам читати, тоді і він візьме ту книгу і буде так само, як батько читати. А це ось знов недавно щось на того Василя напало, і він сам покликав на піч Володька ввечері. «Ходино, прочитаю казку». І Василь почав читати. Що то було за диво! Володькові геть чисто дух забило, і підвоне царство, і дід страшний із зеленою бородою та огненими очима, і красуня зачарована. Тут уже куди більше, ніж той хутір чи ті клопи з тим дідом Юхимом. Володько слухав і ні разу не змигнув, ні одного слова не пропустив. А коли ліг спати, одразу все то знов з'явилося перед очима, мов живе. І Володько аж викрикував у вісні, що мати мусила привстати і перехрестити його. Дійсно величний і хороший той світ. І безліч в ньому незнаного та чарівного. Треба його лише знати, а для того треба вчитись. Але як? Але хто вчитиме? Нагода допомогла йому. Одного разу по школі, коли її Володько вже пригнав свою рябу, було це перед самим снігом, Василь покликав його до клуні. Знаєш що? почав він таємничим шепотом. Наш собака, Володько дивується, наш, то все було мій, уже так виріс, що далі ховати його годі. Знаєш, що я думаю? Ну. Знаєш, що мати, Василь ніколи не каже, мама, не люблять собак. Але ти візьми щенюка, принеси до хати. «Покажи його матері і гарно попроси. Покажи, який він легкий, покажи, що у нього зовсім чорне піднебіння, що як вирости, з нього буде добрий собака. А я тобі щось за те зроблю», – закінчив Василь. Володько враз споважнів. Одна думка шибнула в його голові. «А що ж ти мені зробиш?» – питає він. «Ну, що хоч, – каже Василь. – А будеш мене вчити азбуки?» – випалив Володько. О, буду, радіє Василь, що той так мало вимагає. А будеш показувати мені книжки з малюнками, вимагає той далі? Ну, буду, але ти не дари їх, то казьонні, мені за те вчитель вуха повідриває. Розумієш? Хм, що ж я, мала дитина чи що? Я тільки побачу і все. А коли ти будеш мене вчити? Ось як тільки на різдво розпустять. О, на різдво... Так довго ждати? Я хочу тепер, зараз, як сніг упаде. Моє око диви, загоїлось, корова буде дома. Василеві таки не дуже до вподоби. Досить тієї науки у школі, а тут ще й дома. Але погоджується. Ну, добре, але ти мусиш бути тямущий. О, я, я, захоплено говорить Володько і не знає, що далі сказати. І зобов'язання готові. Тож вечора Володько бере на оберемох щенюка і несе його до хати. Батько й мати були якраз дома, але першим запримітив це хвидот. О, що ти поніс? Що со то собака? гомонить малий. А мати одразу кинь його. Де повітрі лихої вискіпав, ще бліг нанесе. Ні, мамо, у нього нема бліг. Он погляньте. І ти Щенюка матері. Геть з ним таке паскудство. «А яке у нього піднебіння, хвалиться Володько, чорне, як Сажа, лихий буде!» Увійшов Василь, і страх як зацікавився, ніби вперше побачив. «Такий собака, готорить мати, ще молока потребує, а в нас його й для себе нема. Оце вицяпнула ще сьогодні з кварту, а завтра, як упаде сніг, і того не буде. Він, мамо, мукуєсь з водою, у мельника он двоє щенят кормлять. То у мельника, мельник з людей дере, а нам зі свого треба врвати». Дві три картоплини він наїсться», – втручається з боку Василь. Як угодую картоплею веприка попоїси салиська, а собаки що? Сморі та блохи? Ні, мамо, ні одної блохи немає. Направду, ось я вам покажу. І володько підніс песика до самого столу. Ну, ну ну, ти його ще й на стіл висади, промовив уперше батько, що все лиш придивлявся до того збоку. Геть з ним. «Закинь його отуди під припічок, та самий мусиш і доглядати, бо я не маю на все часу», – гнівно сказала мати, і цим дала згоду на легальне утримання собаки.